Un păstor predica în biserica lui și era obișnuit cu publicul. Așa se întâmplă după o perioadă, nu mai ai emoții când te găsești în față, ești obișnuit și uh, el era puțin mai domolit decât mine. Câteodată la mine volumul este mai mare, uh, vorbea așa cumva la un unison, nu prea făcea o variație de frecvențe și se ținea de anvon. Ăsta era obiceiul lui. Într-o duminică a vorbit despre venirea Domnului și oamenii erau foarte curioși despre semnele venirii Domnului, despre modul în care se va face această lucrare. În față o bătrânică am mai auzit mesajul acesta și pe undeva o plictisea și a țipit. Predicatorul mergea înainte și vestea Evanghelia și la un moment dat a început să fie exaltat și dintr-o greșeală a împins anvonul și a căzut. Și-a căzut exact în brațele bătrânei. Bătrâna s-a trezit speriată și a zis, n-am crezut că vine așa repede. Sper că în această dimineață să nu vă adorm, chiar dacă poate unii sunteți obosiți și poate... Sărbătorile acestea, ele sunt bune. Ne mai curățim casele, ne mai pregătim, ne mai gândim, Doamne, n-am fost de mult la biserică, n-am făcut ce trebuia să fac, ne mai analizăm. Sunt foarte bune, dar câteodată se întâmplă că aceste sărbători devin obișnuite pentru noi și nu prea așteptăm mare lucru. În această dimineață vreau să vorbesc despre surprizele și lecțiile floriilor. Cei care sunteți florică, flore și alte variante a acestor nume, sărbătoarea vă dă posibilitate să vă sărbătoriți numele. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze, să fiți cu adevărat o floare în mâna Domnului și oriunde mergeți să împărțiți un miros plăcut și să fiți agreați de toți oamenii. Surprizele și lecțiile floriilor. Am încercat să cuprind mesajul acesta într-un pasaj biblic și mi-am dat seama că ar fi bine să citesc toate cele trei pasaje pe care Matei, Marcu și Luca le-au scris despre intrarea lui Isus Hristos în Ierusalim. Pentru că fiecare din ei au prezentat detalii pe care celălalt nu le-a prezentat. Isus Hristos, în apropierea Paștelor, cu o săptămână înainte, se pregătea să se ducă la Ierusalim. Și în timp ce se apropia de Ierusalim, s-a adresat la doi dintre ucenicii lui și le-a spus, mergeți în satul dinainte. Când veți intra în sat, veți găsi o măgăriță cu măgărușul ei legați. Deslegați-l și aduceți-mi el. nici nu știau ce se întâmplă, de ce are nevoie Isus de măgărușul acesta. S-au dus în sat, spre mirarea lor, lucrurile s-au întâmplat exact cum le-a spus Isus. Au văzut măgărița, măgărușul lângă ea și... N-au văzut pe nimeni acolo. Și au început să deslege măgărușul și în timp ce deslegau măgărușul, stăpânul a venit. Foarte surprins, niște străini în fură măgăruș. Contrariat, ce faceți? Dar înainte de a pleca, Isus le-a spus: "Dacă cineva vă întreabă ce faceți, să spuneți atât, Domnul are trebuință de el. Imediat, ucenicii care au fost instruiți de dinainte, în momentul în care stăpânul îi se adresează, le-a i-a spus stăpânului, Domnul are trebuință de el. Și l-au văzut pe stăpân liniștit și i-a lăsat să plece. A fost o mirare, a fost o surpriză pentru ei lucrul acesta. La câteva cuvinte, fără să intre în târguială cu ei, plătiți în măgărușul, i-a lăsat să plece. Când -au, au ajuns la Iisus, i-au pus hainele lui Isus pe măgăruș și pe Iisus l-au pus deasupra călare. Și au început să meargă spre Ierusalim. Și în timp ce se apropia de Ierusalim, spre mirarea lor, pentru că nu a avut o echipă de organizare, nu a mers zi înainte în oraș să împartă invitații, așa cum la conferință s-a făcut lucrul acesta, s-a trimis invitații, peste tot s-au pus afișe, nimeni nu s-a ocupat de această organizare. Dar parcă instantaneu s-a întâmplat ceva, oamenii ieșau pe ulițe. Și în timp ce Isus se apropia de Ierusalim, oamenii erau foarte exaltați, strigau, îl laudau pe Dumnezeu. Alții se uitau și puneau întrebarea, ce este acesta atâta zarvă, atât fast? O sărbătoare extraordinară și-au înaintat mai mulți spre Ierusalim, oamenii au ieșit pe ulițe, își puneau hainele, se dezbrăcau și își puneau hainele înaintea lui Iisus Hristos. Alții au mers pe câmp, au tăiat ramuri de copaci și le așterneau în fața lui Isus Hristos. Și Isus, Mergea alături de ucenicii lui. Se îndrepta spre Templu. În timp ce se îndrepta spre Templu, Luca ne spune că fariseii erau foarte agitați, foarte mânioși. Orașul a devenit un haos. Se auzeau strigăte, până și copiii strigau Oseana, binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Foarte supărați au încercat să facă ordine. Nici pe departe, nimeni nu-i băga în seama, deși erau lideri. În alte situații și condiții erau respectați. Nimeni nu i-a băgat în seamă. Într-un final, văzând că nu pot stăpâni situația, s-au dus la Isus și i-au spus, „Isus, învățătorule, ceartă ce ucenicii, nu vezi ce haos? În templu este locul de laudă la adresa lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? Lauda a ieșit afară pe străzi, oamenii laudă pe Dumnezeu, strigă, Oseana, binecuvântat să fii! Și Iisus Hristos s-a uitat drept în ochii lor și le-a spus, dacă vor tăcea ei, pietrele care n-au viață, care n-au gură, care n-au limbă, vor striga. A înaintat în Ierusalim și a ajuns la templu. Înainte de a intra în Ierusalim, a fost o secvență extraordinară. În mișlecul acestor alaiuri, bucurie, extază. La un moment dat l-au văzut pe Isus Hristos că plânge. Era ceva neașteptat, era o surpriză pentru ei. Nu l-au mai văzut pe Isus Hristos plângând niciodată. Și era parcă contrariat. Într-o zi cu atâta sărbătoare, cu atâta alai. În loc să te bucuri, plângi. Isus plângea. Pentru că știa mai mult decât ei vedeau. Era ultima vizită pe care Isus o făcea Ierusalimului în Har, în îndurarea lui Dumnezeu. Și de aceea, pentru că lui Isus îi păsa de Ierusalim, îi păsa de Israel, a plâns. Când a intrat în templu, o altă surpriză. Nimeni nu l-a văzut pe Isus Hristos în situația în care l-a văzut în templu. Totdeauna fața lui Isus Hristos strălucea ca o lumină. Atitudinile lui erau de bunătate, de îngăduință, de pace. Erau obișnuiți cu Iisus Hristos, cel care îi mângâia cu cuvântul, le vindeca bolnavii, îi hrănea atunci când nu aveau posibilitate să fie hrăniți. Mulții mari era ceva extraordinar. Dar când a intrat în templu, l-au văzut într-o ipostază, a fost o surpriză pentru toată lumea, a dat cu piciorul în mesele celor ce schimbau bani, a deschis cuștile celor ce vindeau porumbei, i-a scos afară, a luat biciul la ei. Niciodată nu l-a văzut lumea pe Isus în felul acesta. Florile ascund niște surprize. Și alături de aceste surprize sunt niște lecții pe care Isus le preda pentru ultima oră. Erau ultimele zile pe care Isus le petrecea pe pământul acesta și de aceea se pare că lecțiile pe care avea să le predea ucenicilor, fariseilor, cărturarilor, norodului, oamenilor din jurul lui trebuiau precipitate. Trebuia ca timpul să se scurgă rapid. Pentru ca oamenii să înțeleagă Planul și voia Lui Dumnezeu. Israel în vremea respectivă era sub dominație romană. Și Israel aștepta eliberarea de sub această dominație. Au căutat ei prin diferiți lideri să scape de sub jugul robiei, dar n-au reușit. Imperiul roman era foarte puternic. Și ei l-au văzut pe Isus Hristos modul în care El vindeca minunile pe care le făcea. L-au văzut cum a hrănit 5.000 de oameni. Au văzut cuvintele pe care, le -a auzit cuvintele pe care El le spunea și lucrarea pe care El o făcea, puterea cu care El era însoțit și mulți dintre ei au zis el este eliberator el este cel care ne va scoate de sub scut de sub robia romană prin el vom avea biruință și în momentul în care el se apropia de Ierusalim ei îl așteptau ca împăratul care îi va elibera de sub domnia romană el așteptau Călare pe un cal falnic, alb, care să le eliberarea. Dar ce surpriză! E prima surpriză pe care am intitolat-o surpriza măgărușului. Iisus, în loc să apară falnic pe un cal alb, cu... O staș de o parte și de alta, să dovedească că este în stare să-i elibereze pe Israel, apare călare pe mânzul unei măgărițe pe care n-a încălecat nimeni, era primul care a încălecat, umil, dar dârz în același timp. De fapt, în Israel și în Ierusalim se împlinea prorocia lui Zaharia, care spune în capitolul 9, versetul 9. Saltă de veselie fica Sionului, strigă de bucurie fica Ierusalimului, iată împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, dar smerit și călare pe un măgar, pe un mâns, pe mânzul unei măgărici. Surpriza măgărușului. Prima surpriza măgărușului au experimentat o ucenicii. Atunci când Isus le-a spus mergeți în Betfage și acolo veți găsi un măgăruși, Aduceți-l cam nevoie de el. A fost prima surpriză a ucenicilor care au rămas nedumeriți și nu știau ce să creadă, ce se va întâmpla. Nu le-a spus de dinainte. Dar surpriza măgărușului le-a dat o lecție ucenicilor. Și această lecție sună în felul următor. Dute și ascultă de Dumnezeu acolo unde te trimite El. Pentru că El pregătește de dinainte lucrurile să se întâmple așa cum ți-a spus El. Că nu există întâmplare, că totul este în controlul lui Dumnezeu. Ucenicii au văzut această lecție, au învățat această lecție și spune cuvântul că au fost minați pentru că au găsit așa cum le-a spus. Ei au ascultat de trimitele lui Isus și s-au dus chiar dacă n-au înțeles. Sunt de multe ori lucruri pe care nu le înțelegem. Doamne, de ce îmi cer lucrul acesta? Așteaptă să vezi. Învață lecția măgărușului ca ucenic lui Isus Hristos, du-te acolo unde te trimite Dumnezeu, dacă ai certitudinea că te-a trimis Dumnezeu, ascultă de El și vei vedea minunile lui Dumnezeu. A doua lecție a măgărușului a învățat-o proprietarul măgărușului. Proprietarul măgărușului a rămas surprins când a văzut că doi străini îi desleagă măgărușul, fără să meargă întâi la el și să spună, ascultă, avem nevoie de măgărușul ăsta, cât cer pe el? Ei s-au dus direct la acel măgăruș și când i-a întrebat stăpânul, ucenicii i-au spus, domnul are trebuință de el. Am toată convingerea că acest stăpân n-a fost un fariseu. Pentru că dacă era pariseu, intra la târg cu cei doi ucenici. A fost un om care îl cunoștea pe Domnul. Și acum mă adresez acelora care îl cunosc pe Dumnezeu, care știe că Dumnezeu se ceră de unde n-a semănat. Ia de unde n-a pus. În momentul în care tu ai certitudinea că Domnul are trebuință de ceva ce tu ai, dă Domnului fără niciun comentariu. Amin. Și lasă în mâna lui Dumnezeu, pentru că dacă tu îl cunoști pe Dumnezeu și acționezi la o nevoie pe care Dumnezeu o are la o nevoie pe care Dumnezeu vrea să o împlinească. Binecuvântarea lui Dumnezeu va veni peste tine. A treia lecție. Au învățat-o norodul. Norodul îl aștepta pe Iisus cu o fală. El aștepta pe Iisus ca un împărat care îi va elibera de sub domnia romană. Dar el a venit călare pe un măgăruș, umil, contrar cu așteptările norodului. Surpriza magărușului le-a predat o lecție norodului și nu numai celor din Ierusalim din vremea aceea, dar nou astăzi. Iisus vine, cum nu ne așteptăm. Când nu ne așteptăm, cuvântul spune că va veni ca un hoț la miezul nopții. Noi avem perceptele noastre, noi avem imaginile noastre cum va veni. Poate ați văzut filme despre venirea lui Iisus Hristos și v-ați speriat. Am văzut un film care arăta cum avioanele au început să cadă pe pământ. Mașinile se ciocneau una cu cealaltă. Un haos extraordinar. Cum va veni? Nu știm care vor fi evenimentele, avem doar câteva indicii referitor la venirea Lui, dar noi ca și creștini știm că El vine, că vine ca un împărat, când domnia va fi dată în mâinile Lui, când mireasa, iubita lui Isus va fi alături de El. El vine, așteaptă primește-l așa cum vine. El nu se va acomoda cu gândirea ta. El are libertatea de acțiune. Că va veni cu o supernavă cosmică, că va veni în afara imaginațiilor noastre, el vine. Și pentru creștinii secolului 21, aș vrea să fie mesajul acesta care a fost în Ierusalim. Vine împăratul, vine împăratul, pregătiți-vă, ieșiți în întâmpinare. De fi în mormânt, spune cuvântul Domnului, că de trâmbița îngerului lui Dumnezeu va suda. Și... Toți cei care au fost legați de moarte vor învia și vor, îl vor întâmpina în văzdu. El nu va veni călare pe mânzul unei măgărițe atunci. Dar vine! Doamne, ajută-ne să putem să înțelegem surpriza măgărușului. Ajută-ne să învățăm lecțiile pe care tu le-ai învățat pe ucenici, pe cei care au ceva și norodul. Ajută-ne să te așteptăm. A doua surpriză de flori, odată cu intrarea lui Isus Hristos în Ierusalim, a fost surpriza laudei și închinării. Fariseii au fost surprinși că închinarea iese din templu și se mută pe ulițe. A fost o surprindere a lor, nu se așteptau la așa ceva. Apoi, preoții și fariseii au fost surprinși de spontaneitatea închinării și a laudei lui Iisus Hristos. Când au văzut că oamenii și aștern hainele pe drum înaintea lui Isus, merg la câmp, taie ramuri și le aștern înaintea lui. Când au văzut că până și copiii strigă, îl laudă pe Dumnezeu, a fost o surpriză extraordinară pentru ei. Religiunea. Și obiceiurile, asta este lecția care suntem învățați prin această surpriză, nu vor fi în stare să oprească lauda și închinarea la adresa lui Dumnezeu. Parcă veți și astăzi oameni și chiar creștini care sunt surprinși de modul în care în mod spontan un om care vrea să se închine înaintea lui Dumnezeu, îl laudă pe Dumnezeu, saltă de bucurie înaintea Domnului, strigă cu extaz înaintea lui Dumnezeu. Și poate ar vrea să pună ordine. Poate ar vrea să spună, mai început, chiar așa, dar așa, puțin mai temperat. Când omul îl laudă din inimă pe Dumnezeu, se întâmplă lucruri neprogramate. Modul de închinare adeseori devine straniu. Niciodată oamenii în Ierusalim nu și-au așternut hainele înaintea nimănui. Au fost mari împărați care au trecut prin Ierusalim și nimeni n-a avut onoarea. Așa cum Iisus Hristos a avut-o. Pentru că de fapt aici mi se prezintă o lecție. Când oamenii sunt în prezența lui Dumnezeu, deși ei nu știau lucrul acesta, fac lucruri ciudate. Când vor să se închine din inimă, când nu este regizat închinarea și lauda, când apare în mod spontan înaintea Domnului, din inima noastră, pentru cei care ne privesc, adeseori, este straniu. Doamne, ajută-ne să înțelegem lecția aceasta, că închinarea, așa cum Isus spunea samaritencei, a venit vremea și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în orice loc. Închinarea iese din templu. Vara când mergem în oraș prin parcuri și îl lăudăm pe Domnul, mulți rămân mirați și zic săracii de ei, n-au un loc unde să se închine. Ba unul a venit la mine și mi-a spus, mă cunoștea, și a zis, frate, de ce îi lași pe stradă? De ce îi lași să cânte pe stradă? Nu aveți loc în biserică? Am uitat la el și am zis, Doamne, vorbește și omului acesta. Închinarea nu mai este monopolizată în clădiri. La locul de muncă, în biroul tău, la școală, pe stradă, în stația de tramvai, laudă-L pe Domnul! Cineva mi-a mărturisit și a spus, în timp ce așteptam tramvaiul, în loc să-mi frec mâinile și să devin nervos, am început să laud pe Domnul. Și spune el, la un moment dat, m-am văzut că... Îl slăvesc pe Dumnezeu, vorbind de alte limbi și oamenii se uitau la mine năuciți și nu știau ce se întâmplă și ziceau săracu de el. Dar eu am experimentat botezul cu Duhul Sfânt în stația de tramvai. Atunci când îl lauz pe Domnul, atunci când închinarea vine din inimă, nu mai trebuie să ai mare grijă ce faci, pentru că în prezența lui Dumnezeu tu te golești, tu lauzi pe Dumnezeu cu toată ființa ta, cu tot ce ai și de multe ori nu mai știi ce să faci când simți prezența lui Dumnezeu. O, Doamne, adu momentele acestea peste fiecare din noi! Fă, Doamne, ca închinarea să iasă din biserică afară, fă să ne închinăm, ție în duc și în adevăr, fără să fim legați de obiceiui, de forme, Ce din toată inima. Ajută-ne, Doamne! Florile sunt atât de minunate cât înțelegi lauda și închinarea la adresa lui Dumnezeu și când te deschizi și devii spontan în prezența Domnului, când îl cu toată puterea ta pe Dumnezeu. O altă surpriză de florii este surpriza plânsului. Luca ne spune... În capitolul 19, versetul 41. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, a plâns pentru ea. Surpriza plânsului într-un context de sărbătoare, într-un context de bucurie, într-o stare de extaz, devine cu adevărat o surpriză. Pentru că nu te aștepți cel sărbătorit, în loc să se bucure, în loc să exalteze de bucurie, începe să plângă. Luca ne spune că în momentul în care Isus s-a apropiat de cetate, Știa că este ultima vizită pe care o face Ierusalimului în har, în îndurarea lui Dumnezeu. Că Ierusalimul are ultima șansă de a și câștiga pacea, liniștea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Nimeni nu știa lucrul acesta, dar el care cunoaște viitorul știa. Și când a văzut că Israel și în mod special locuitorii Ierusalimului n-au înțeles cercetarea lui Dumnezeu, n-au înțeles ultima șansă, inima iubitoare a lui Dumnezeu a început să plângă. Doamne, învață-ne de flori această lecție. Că Tu ne cercetezi în nenumărate rânduri și în diferite forme. Trei ani și jumătate, Iisus s-a învârtit în jurul Ierusalimului și a făcut lucrări extraordinare care erau o punte de cercetare a oamenilor care au văzut aceste minune ale Lui Dumnezeu. Unii s-au deschis înaintea Lui Dumnezeu și L-au primit. Alții au rămas tari la cerbice, inima lor a rămas împietrită. Pentru aceștia plângea Iisus. Iisus știa că Ierusalimul, dacă ar fi înțeles vremea cercetării, dacă ar fi înțeles... Ultima cercetare pe care le-o făcea în har ar fi putut primi pacea lui Dumnezeu, liniștea lui Dumnezeu și blestemele care erau rânduite pentru el se anula. Isus spune, Ierusalime, am vrut să te strâng așa cum cloșca e strânge puii ei, dar tu ai fugit de mine. De aceea este hotărât. Și în anii 70, această decizie, această îndrăgnicie a Ierusalimului a devenit realitate. Nu va rămâne în tine piatră pe piatră să nu fie dărâmată. Aceste ziduri puternice, aceste întărituri de apărare vor fi demolate pentru că vor veni oștire peste tine și te vor distruge până în temelii. Ce lecție prin această surpriză! Isus plânge! Stimați creștini, cu ocazia acestei sărbători suntem aici, în casa lui Dumnezeu, și ne putem da seama că surprize de genul acesta ne pot paște pe fiecare din noi. S-ar putea întâmpla să fie ultima strigare pe care Dumnezeu o face pentru întoarcerea noastră. Pentru noi, pentru a sesiza momentul cercetării. S-ar putea pentru unii dintre noi să nu mai existe altă șansă. Dumnezeu care cunoaște viitorul, poate va intensifica acțiunile lui și tu nu vei înțelege, mă, de ce și ăsta îmi spune despre pocăință. Și celălalt, mă, de ce în familia mea apar situații? Nu există oare vreo coincidență? Nu există oare o aglomerare de evenimente care caută să mă trezească? Că este vremea cercetării lui Dumnezeu, este vremea în care Dumnezeu se apropie de mine, este vremea când Dumnezeu mă pregătește și în funcție de răspunsul, de reacția mea, voi avea binecuvântare sau blestem? O, Doamne, deschide mintea, ajută-mă să înțeleg, Doamne, bătăile la ușa inimii mele, Doamne. Că Tu vrei să intri, Tu vrei să stai la masă cu mine, Doamne, nu mă lăsa să te refuz. pregătește mă Doamne pregătește mă Doamne, să fiu sensibil și în același timp să iau o decizie categorică să mă apropiu de Tine, să pun capăt păcatelor mele, îndărătniciei mele, să pun capăt fugii mele de Tine, Doamne, ajută-mă să mă apropiu de Tine. Sunt oameni care se trezesc prea târziu. atunci când Harul Lui Dumnezeu nu mai lucrează. Sunt oameni care resping în mod sistematic provocările Lui Dumnezeu. Și sincer, adeseori mă uit la oameni dintre acești oameni, pentru că au fost odată oameni, care au răspuns provocărilor lui Dumnezeu, dar de o perioadă de vreme și-au împietrit inima. De o perioadă de vreme sunt insensibili, indiferent cine ce le spune, pe ei nu-i scoți din încăpățânarea lor. Și ei nu știu că sunt ultimile momente în care soarta lor este pecetruită. Și când ajung în situații critice atunci încearcă să strige la Dumnezeu. Și poate că Dumnezeu își întoarce spatele, așa cum ei și-au întors spatele de atâta vreme la provocările lui Dumnezeu. Din surpriza plânsului, ajută-ne, Doamne, să înțelegem această reacție că tu ne cercetezi. Ci că harul lui Dumnezeu ține, dar ține o vreme. Că există un moment al deciziei, că există o ultimă cercetare a lui Dumnezeu pentru fiecare din noi. Că există o ultimă șansă pe care Dumnezeu ne-o acordă. Când este, nu știm. Dar poate fi astăzi. A patra surpriză pe care aș vrea să o să de florii. Este surpriza mâniei. Cum spuneam înainte, oamenii erau obișnuiți cu Iisus Hristos ca o persoană pașnică. O persoană care face bine. O persoană deosebită, care face minuni. Erau obișnuiți cu Iisus Hristos ca unul care nu s-a revoltat, nu a acționat brutal, nici chiar atunci când avea dreptul să facă lucrul acesta. Și dintr-o dată, într-o perioadă de sărbătoare, într-o atmosferă încinsă de sărbătoare și bucurie, Iisus Hristos apare Într-o altă față, mânios, agresiv, fără răbdare. Stai, stai să-mi scrii stâng banii de pe masă, nimic! A răsturnat mesele, spune cuvântul. Brutal! Nu, nu suntem obișnuiți cu Iisus în felul acesta. I-a dat afară din templu pe toți. După ce au ieșit toți afară, știți ce s-a întâmplat? Au năvălit bolnavii în Templu. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu că Isus a început să-i vindece. Isus a început să-i vindece. Din nou, minunile lui Dumnezeu au avut loc. E o surpriză. Nu se întâmplă nimic deci vă puteți aștepta la asta. Isaia vorbește în capitolul 61. Că Dumnezeu versetul 2. Dumnezeu a vestit un an de îndurare și o zi de răzbunare. Raportul la un an la o zi. Raportul de 1 pe 365. Un an de îndurare a lui Dumnezeu. Un an în care se arată bunătatea lui Dumnezeu, un an în care se arată așteptarea lui Dumnezeu, răbdarea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu. Dar surpriza mâniei ne dă lecția că Dumnezeu are hotărâtă o zi de mânie a Lui, o zi de judecată, pe care nu va scăpa nimeni. Că judecata Lui Dumnezeu se va face din casa Lui. De ce Apostolul Pavel, când se referă la cină, spune să ne cercetăm, să ne verificăm fiecare pe noi înșine, ca să nu fim pedepsiți odată cu lumea. Dumnezeu începe judecata Lui de la ai Lui. Și de aceea, pentru toți creștinii, surpriza mâniei este un semnal al lui Dumnezeu care nu trebuie să ne sperie, ci trebuie să ne pună într-o stare de pregătire, să ne punem viața în acord cu Dumnezeu. Să facem ceea ce ne-a spus Dumnezeu, să nu schimbăm casa Lui într-o casă de întâlnire pentru a cunoaște pe cineva. Să nu schimbăm casa Lui într-un loc, într-un club în care să te simți bine. Pentru că casa Lui Dumnezeu se va numi o casă de rugăciune, un loc în care se vindecă oamenii care vin înaintea Lui Dumnezeu și au nevoie de atingerea Lui Dumnezeu, au nevoie de cercetarea Lui Dumnezeu. Eu. Doamne, ajută-ne să ne conformăm voii tale, planului Tău, Doamne. Nu ne lăsa să mergem după capul nostru. Să facem lucrurile așa cum noi le vrem, cum ne place nouă. Să facem lucrurile așa cum vedem că le fac alții, așa cum a intrat într-o religiune sau în obicei oarecare. Ajută-ne, Doamne, să ne conducem după ghidul Tău, pentru că noi înțelegem că astăzi ești plin, ești plin de îndurare, de bunătate. Tu aștepți după noi, după îndărătnicia noastră, după fățărnicia noastră, după permisiunea pe care noi ne-o dăm de a călca cuvântul lui Dumnezeu de a ne face așa cum ne place nouă. Doamne, trezește Amin. Știm, Doamne, că așa cum ai vestit prin Isaia, anul de îndurare încă ne mai cuprinde și ne adună. În locuri în care putem să auzim dragostea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu care se reversă, revarsă peste noi... Dar nu știm când acest har se va sfârși. Nu știm când Dumnezeu își va lua biciul în mână. Nu știm când mesele noastre vor fi răsturnate. Nu știm când porumbeii noștri vor fi lăsați liberi. Și nu vom mai putea face comerț cu ei. Vine ziua mâniei lui Dumnezeu. Poate n-ar fi politicos să vorbesc la sărbătoarea floriilor, dar aceasta este surpriza care ne-o prezintă cuvântul lui Dumnezeu că s-a întâmplat în ziua în care Isus a intrat în Ierusalim sărbătoare pe care noi o numim popular, floriile. Ajută-ne, Doamne! Ajută-ne să înțelegem lecția surprizei măgărușului. Tu vii și ai autonomia ta să vii așa cum tu vrei. Noi te așteptăm. Doamne, ajută ne să putem să înțelegem surpriza închinării și a laudei. Pentru că a venit vremea când închinarea se poate face în orice loc. Când în închinare poți să fii creativ, atunci când creativitatea ta izvorește din inimă cu dorința de a-l lăuda, de a-l onora, de a-l venera pe Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem că tu ai limită în harul pe care îl exerciți asupra noastră, că tu ne cercetezi din când în când. Și așteptarea ta este să reacționăm la cercetarea ta. Să-ți răspundem. Doamne, iartă-ne! Iartă-ne că am trecut cu atâta ușurință peste momentele cercetării și am fost mișcați la biserică. Poate ne-am scris deciziile pe buletin și am zis am să mă schimb, de-astăzi vreau să mă schimb. Și totul a rămas pe hârtie, pentru că în zilele următoare m-am dus la ale mele, mi-am văzut de lucrurile mele și nu s-a schimbat nimic în piața Poate ai curajul de Florin să vină alânta Domnului și să spui, Doamne, eu sunt acesta. Aș vrea să-ți înțeleg cercetarea. Aș vrea să reacționez, aș vrea să fac ceva ca cercul vicios în care am intrat să se termine și să pot să mă apropiu de tine, să am siguranța că tu nu plângi pentru mine, pentru viitorul meu. Pentru că ai pus atâta har, atâta investiție, ai murit pe cruce pentru viața mea și mi-ai dat dreptul să mă numesc copil al tău, să fiu moștenitor al împărăției tale, domne, Și eu atâta de bătut în cap am fost am mers după obiceiurile mele, am mers după cum am văzut pe alții că fac și n-am reacționat după cuvântul tău. În această dimineață aș vrea să înțelegi anul de îndurare a Lui Dumnezeu, dar aș vrea să înțelegi că există programată de Dumnezeu o zi a mâniei Lui. O zi în care Dumnezeu nu va mai putea să-și folosească dragostea, harul, îndelunga răbdare, bunătatea, acestea se vor sfârși. Că Dumnezeu va acționa în mânia Lui, dacă de un om mânios ți-e frică, dar de un Dumnezeu mânios. Ajută-ne, Doamne, să simțim aceste momente de flori și să putem să venim înaintea Ta, pentru că Tu ne dorești cu tot din adinsul. Dumnezeu vrea să aibă o relație. Și dacă Duhul Lui Dumnezeu îți vorbește în această dimineață și tu ești gata să răspunzi Lui Dumnezeu, aș vrea să te provoc. Aș vrea să stăm cu capetele plecate înaintea Domnului, aș vrea să ne gândim fiecare în dreptul nostru. Am toată certitudinea pentru că în momentul în care mă pregăteam de mesajul acesta și ziceam, Doamne, la atâtea florii am vorbit, vreau ceva proaspăt, Doamne. Vreau ceva care să-mi vorbești mie, în primul rând. Și Dumnezeu mi-a vorbit. Prin aceste surprize, prin aceste lecții, Dumnezeu mi-a vorbit. Poate ți-a vorbit și ție. Și poate ești gata să acționezi. Dacă ești aici și ai refuzat sistematic cercetările lui Dumnezeu și n-ai răspuns provocării lui Dumnezeu și vrei în această dimineață să vii înaintea Domnului și să spui Doamne, vreau o schimbare în viața mea, Doamne. Aș vrea să-ți dau posibilitatea înaintea lui Dumnezeu să faci lucrul acesta. Toți aceia care doresc să-și predea viața în mâna Domnului și vor să răspundă provocării Lui Dumnezeu și cercetării Lui Dumnezeu. Și veți să faceți lucrul acesta înaintea Lui Dumnezeu, aș vrea să ridicați o mână sus. Dumnezeu privește despre aceste mâini ridicate. Dacă mai există cineva care n-a ridicat mâna și vrea să își predea viața în mâna Domnului, vrea de astăzi viața lui să fie schimbată, vrea să aibă siguranța că nu-l va prinde mânia lui Dumnezeu, ci harul lui Dumnezeu va rămâne peste viața lui, vrea să ridicați mâna sus. Tată din ceruri, privește spre aceste mâini, spre mâinile care se îndreaptă spre tine. Cu toții aș vrea să rostim următoarea rugăciune înaintea Domnului. Și dacă ești de acord cu aceste cuvinte, să le rostești după mine. Tată din ceruri, în numele Lui Iisus Hristos... Mă recunosc că sunt păcătos. Așa cum sunt, vin la Tine. Tu cunoști viața mea. Tu cunoști gândurile mele. Tu cunoști luptele mele. Tu cunoști insuccesele mele. De atâta vreme, Doamne, am vrut să mă apropiu de Tine. Dar constat în viața mea că sunt reținut. Păcatul mă oprește. Recunosc, Doamne, că am greșit înaintea Ta. Cer iertarea Ta. Curățește-mă de păcatul meu. Iartă-mă, Doamne. dă putere să fac voia Ta. Ajută-mă să răspund cercetării tale. dă putere să ascult de tine. Fii mântuitorul meu. Fii salvatorul meu. Fi domnul vieții mele. Mă predau ție, Doamne. Lucrează în viața mea cu puterea Duhului Sfânt. Și ajută-mă, Doamne, să te vestesc și altora, să spun și altora despre Tine, pentru ca toți oamenii din jurul meu să te cunoască pe Tine. Ajută-mă la aceasta și fii cu mine, Doamne. Îți mulțumesc pentru lucrarea pe care o fac în viața mea, în numele Lui Iisus Hristos. Am toată convingerea că în această dimineață Duhul Lui Dumnezeu te-a cercetat. Am toată convingerea că sunt persoane aici care, de la o decizie luată în locul acesta sau scrisă pe buletin, vor face pași înainte. Pentru că aceasta dorește Dumnezeu. Și acum aș vrea să vă las ca să veniți voi înaintea Domnului și să spuneți tot ceea ce simțiți înaintea Lui. Să cereți ca mântuirea Lui să progreseze în viețile voastre și de aceste sărbători ocazie pe care poate Dumnezeu ți-o va da să discuți cu alții din jurul tău. Să poți să le spui despre Dumnezeu, să poți să le spui despre bunătatea, despre îndurarea și despre faptul că lui Dumnezeu îi pasă de noi. Haideți să ne ridicăm în picioare și să venim înaintea Domnului și să-i spunem, Doamne, vrem să Te așteptăm!